Тільки портфель і сумочка, похитав головою шофер, більше нічого. Козуренко одразу вчепився в цю деталь: новий імпортний портфель. При обшуку в Григорука не знайшли портфеля. Власне, речей у нього майже не було: валіза, де зберігалися сорочки і білизна, два костюми плащ і пальто в спільній з двома іншими робітниками шафі, речі туалету. «Куди ж міг подітися в портфель?» Позиренко прикинув. Картину в портфелі не запхнеш. Що ж у ньому могло бути? А якщо сокира? Туристська сокира з металевою ручкою, яких повно в усіх магазинах спорттоварів, звичайно вміститься в портфелі. А за висновком експертів, щоправда вони категорично не твердили цього, саме такою сокирою і був вбито Пруся». Зрештою, якщо обрізати топорище, у портфель можна засунути навіть теслярську сокиру. Козуренко наказав привезти Григорука. Вадим Григорук, ставний, широкий у плечах, русево-чубий молодик з сірими очима, справляв враження людини дужеї і вольової. Та м'яко окреслене підборіддя і пухкі губи свідчили про вдачу нерішучу. Такі легко підпадають під вплив сильніших і неполегливіших. Вони здатні на вибух енергії, але довго носити в собі заряд не можуть. Григорука одразу після арешту здолала апатія. Іноді його треба було двічі запитувати, щоб він збагнув, що від нього хочуть. Козюренко не став витрачати час на всілякі психологічні досліди, запитав коротко. Григорук. «Коли ви їздили до Желихова, у вас був портфель. Де він?» Руки молодика, що лежали на колінах, сіпнулись. Він потер правицею щоку, примружився і відповів невпевнено «Портфель, а забув у трамваї». Ця відповідь не вражала оригінальністю. Злочинці, знищивши речові докази, як правило, посилаються на те, що загубили їх або залишили в трамваї чи тролейбусі. І що ж було в портфелі? Цінні речі? Григорук опустив очі, подумав трохи, склавши пальці, наче рахував на них, відповів, звідки в мене цінні речі, статок невеликий. Водій тролейбуса заробляє не так уже й погано. Іншим вистачає, а мені ні. А в портфелі у мене були тільки бутерброди, пляшка пива. Ну, ще нові шкарпетки купив та свіжі газети. Цікавилися в бюро знахідок? А як же? Дідька Лесова хтось поверне. Таке теж трапляється. Козюренко витримав паузу і запитав ніби байдуже. А що ви везли у портфелі з Желихова? І знову руки в Григорука сіпнулись? А так нічого, сховав очі від слідчого. старі газети і журнали. Чому ж тоді боялися залишити портфель у таксі? Григорук знизав плечима. Портфель же новий, на нього кожен може поласитися. Якось воно нелогічно. З таксі ви не забували брати його кожного разу, як виходили. А ось у трамваї забули. Наразу обличчя вирого рука посвітлішало. Ми ж незвичні до таксі, відповів впевнено. А в трамваї щодня. Звик їздити без портфеля, встав і пішов. Козиренко подумав, що в цьому є якийсь сенс. А чи могла у ваш портфель вміститися сокира? втупився поглядом у Григорука. Той різко повернув голову. Сокира? Яка сокира? Та одразу обличчя його знову прибрало байдужого виразу. Не приміряло, не знаю. У якому трамваї забуло портфель, якого числа? Тепер запитання ставилися сухо, коротко. В яке бюро знахідок зверталися? З ким там розмовляли? Запротоколювавши відповідь, Козиренко запитав так, наче портфель був уже в його руках. «А якщо ми знайдемо вашу пропажу?» Губи в хлопця розтяглися в зневажливій посмішці. «Буду вдячний за знахідку. Раді будемо стати в пригоді!» Утон йому відповів Козиренко і викликав конвоїра. Тепер мав порозмовляти ще з Сухановою. Вирішив не вести протокол допиту. Посадив її не біля столу, а в крісло.